на заблукану невидиму в підгірських краях птаху, котра підстрелено хилила голову на груди. Жінка не хотіла бачити ні карателів совіцьких, ні жалісливих сусідів. За першим возом котився другий віз, на якому лементувала невістка Стрижакова з трьома дітьми, двома хлопчиками і дівчинкою. Дівча сиділо зовсім мале, лише білява голівка, як квітка-ромашка вихитувалася поміж бебехами в соломі. Діти не плакали. Хлопчаки, мабуть, перейшли цієї осені в третій чи в четвертий класи і вважали певне себе дорослими. А дівча дива переляку заціпеніло, і лише Кася, їхня мама, голосила на взрид. Жаліючись сусідам, світові І чоловікові своєму роману котрий ще в 45-му році пропав безвісти, Чи то на фронтах Чи загубився у повстанських лісах Власне у паперах через нього Через романа записали цілу родину стрижаків на виселку За другим возом котився третій віз Із родиною Штефанової доньки, Єлени А за третім возом Анелька тоді стояла на високому ганку дідичевої резиденції, похмурого цегляного будинку, і пожадливо ковтала, аж, здавалося, давилася кожним словом, скрипом возів, кожним лютим окриком солдатським, кожним зойком. І також впивалася безвихідним чорним розпачем, що плив, струмився з возів. Анелька ще ніколи не зазнавала такої хмільної радості, вона аж підтанцьовувала на ганку і сплескувала в долоні. Це був її праздник. Прийшла коза до воза. «Це я, золоті мої газди, королі сільські, засудила вас на висилку до білих ведмедів. Це моя заслуга, шлях би вас витрафив, це я домагалася тайно в районі і тут таки через гарнізонних, щоб ви в селі не смерділи». Мене за це совіти поплескують по плечах. Дурні совіти гадають, що це я вчинила нібито з потреби очистити братишани від куркульні, від підсобників, Тідька лисого, стрижаками маю власні порахунки. Моя втіха до біди була неповна чи нащерблена. Дірява, бо ні самі стрижаки, ні всі ті, котрі колись прозивали мене відьмою. І толочили чоботиськами мою долю не бачать, не знають, не здогадуються Що нарешті моє зверху, що якась анелька спроможна учинити з ними, як їй самій забаглося Вози з веселенцями викотилися з села і потонули в густій мряці Дорога стихла, ворота людські спорожніли і лише тоді Анелька присіла на поріг і жаліла, що даремне не впросила старшину Селезньова з гарнізону, щоб дозволив їй поводити старого стрижака з його докією сільськими вулицями під совітськими багнетами. Я вела б їх на ворівку і кричала б при цьому «Згляньтеся, ну люди, на цих двох, які сина Романа в бандери благословили, а спереду, щоб бубніст бив у бубон». Та що обтім жаліти, пізно анелько. Опізля до анельки не один раз наверталася думка про стрижаків, які загубилися в сибірських нетрях. Докочувалися до неї чутки, що старий і старою десь там захлипли навіки, та й внуча Біляве теж нібито не доїхало до місця поселення, десь їх поскидали на платформі задубілих, мов Бервена, бо в дорозі вже зима панувала люта. Інші ж бострижаки, мов на злу мельці, Позникали безслідно. Пропали. Проковтнула їх росія. І тільки оце недавно, Вже за Горбачовської перебудови, Приблукав у братишани Богдан Стрижак, Штефанів онук. Приїхав ніби на оглядини. Нипав з дичавілим подвір'ям, посидів на високому дубовому пні. Дерево, що колись крислатилось біля криниці, зрізали на підвалину колгоспної ферми. Тоді ж розібрали хату, стодолу, комору і всі інші будівлі. Матеріал пішов теж на колгоспні потреби. Сусіди із-за пасли Богдана очима, все ще остерігаючись, бо дідько його знає, з ким не можна знатися – а чи ліпше й не знатися з пасенком старого стрижака,